וכלו מנמרים סוסיו, וחדו מזאבי ערב, ופשו פרשיו, ופרשיו מרחוק יבואו, יעופו כנשר, חש לאכול. כולו לחמאס יבוא, מגמת פניהם קדימה, ויאסוף כחול שבי. והוא במלכים יתקלס, ורוזנים משחק לו. הוא לכל מבצר ישחק, ויצבור עפר וילכדה. אז חלף רוח ויעבור ואשם, זו כוחו לאלוהו. הלא אתה מקדם, אדוני, אלוהי, קדושי, לא נמות. אדוני, למשפט שמתו, וצור, להוכיח יסדתו. טהור עיניים מראות רע, והביט אל עמל, לא תוכל. למה תביט בוגדים, תחריש, בבלה רשע, צדיק ממנו. ותעשה אדם כדגי הים, כרמס לא מושל בו. כולו בחכה העלה, יגורהו בחרמו, ויאספהו במכמרתו. על כן, ישמח ויגיל. על כן, יזבח לחרמו, ויקטר למכמרתו. כי בהמה שמן חלקו, ומאכלו בריאה. העל כן יריק חרמו, ותמיד להרוג גויים, לא יחמול,